Зорі Зорі – велетенські газові кулі, які випромінюють тепло і світло у результаті термоядерних реакцій. Наше сонце – середня жовта зоря. Зорі формуються з великих газопилових хмар, які називаються туманностями. Сила тяжіння примушує ці хмари стискуватись у щільну масу. У центрі хмари, яка стискується, газ потроху ущільнюється і нагрівається. Коли температура стає дуже високою, починається термоядерна реакція чи реакція синтезу, при якій ядра атомів водні зливаються, утворюючи ядра гелію. Так народжується нова зоря. Зоряний жар У центрі зорі, де відбувається термоядерна реакція, температура сягає за 10 мільйонів градусів. Астрономи класифікують зорі за їх температурою. Залежно від температури, змінюється колір зорі. У червоного карлика вона всього 3000 градусів Цельсія. У блакитного надгіганта 20 градусів Цельсія. Зорі розрізняються також за яскравістю, через що більш віддалена зоря може видаватися ближчою, ніж менш віддалена, але тьмяна зоря. Зорі, що старіють. Витративши весь водень, зоря починає змінюватись. Її зовнішні оболонки починають роздуватися Зоря збільшується у розмірах І врешті-решт перетворюється на червоного гіганта Подальша її доля залежить від маси Такі зорі, як Сонце, стають білими карликами Маленькими гарячими зорями Життя масивніших зір коротше Вони вибухають з неймовірною силою Перетворюючись на наднові зорі Потім можливі два варіанти. Перший – коли вціліла частина зорі, стискується доти, доки її матерія не досягне крайньої щільності. Така зоря називається нейтронною. Жменька її речовини важить мільярди тонн. У другому варіанті масивна зоря внаслідок гравітаційного колапсу перетворюється на чорну діру, надсильне тяжіння якої засмуктий в неї геть чисто все підряд не випускаючи жодної відомої нам речовини та випромінювання. Найрідкісніші зорі Назва зорі Сузір'я Сонце Сузір'я відсутнє Сіріус Сузір'я великого пса Канопус Келя Альтаїр Орла Арктур Волопаса Вега Ліри Капелла – Дізничого, Регель – Оріона, Проціон – Малого Пса, Ахернар – Ерідана Іллюстрації Народження зорі Зоря народжується із газопилової хмари, яка згущується. При високих температурах у надрах зорі виникає термоядерна реакція, при цьому виділяється багато світла і тепла. Жовті зорі, подібні до Сонця, зберігають стабільність протягом мільярдів років, після чого збільшуються в об'ємі і вистигають, стаючи червоними гігантами. Ті з часом стискуються, перетворюючись на маленьких щільних білих карликів, а потім згасають. 1. Туманність або газопилова хмара – колиска зорі. Друге. Пил і газ згущуються – утворюючи зорю 3. Починається термоядерна реакція Водень перетворюється на гелій 4. Нова зоря випромінює світло і тепло 5. Жовта зоря зберігає стабільність протягом мільярдів років У сузір'ї Оріона на ділянці неба відомій під назвою Велика туманність Оріона або М42 народжуються нові зорі